Стіну, що ділили ті дві кімнати, усунено, стелю підперто деревляними стовпами, і таким чином колубинці дістали хоч низьку, але досить простору залю. Було в ній аж п'ять вікон, і вночі читальня виглядала, як ліхтарня. «Навіть в дурі не світиться так ясно, як в нашій читальні», хвалилися колубинецькі патріоти. Загалом були вони дуже горді за свою читальню, гадали, що другої такої в цілім краю нема. Ходили до неї, як неофіти, до своєї святині – були такі, що чи повечеря в хаті, чи ні, а до читальні хоч на годинку мусив забігти. Деякі жінки нарікали, що їх чоловіки поженилися з тої читальні і про них забули. «А ти хотіла б, щоб я до коршми ходив?» – питався такий. «Чогось зараз до коршми?» – відповідала жінка. хіба тобі в хаті дощ на ніз капає, чи що? Сиджу по цілих вечорах сама як пустельниця. Далі мені губо від уха до уха роздаре від зівоти». Чоловіки стали собі в той спосіб радити, щоб забирали жінок з собою, як котра не мала маленької дитини в колисті, або як мала кого в хаті лишити. Отець Леміш також іноді зі своєю жінкою до читальні заходив. Читальняникам дуже подобалося, що їй мость не цурається селянок, сідає між ними, розмовляє, а то й читає вголос котрусь із цікавих статей діла або батьківщини. Деякі зітхали, Чому то й вони не знають письма, лиш дивляться на книжку, як теля намальовані ворота. Молода їмость обіцяла їм, що як хочуть, то вона їх навчить читати. Правдонько, а то ж як? А так, що тепер вечори довгі будете приходити до мене і навчитеся. І мостунечко, а як довідається село, то публіка буде, висміють нас. Скажуть, подуріли баби, читальні їм геть голови позавертала. Найкажуть, або вам що, навчитеся, і тоді ви з них будете сміятися. Так воно і сталося. Декілька молодших забігало повечері до Лемішихи, і вона їх учила. З письмом не йшло. Руки до серпа, рискаля й веретена звикли, не хотіли пером по папері водити, але читання вдалося їм доволі легко. І якої то радости було, як перші слова по складах прочитали, прямо ніби перед ними новий світ відчинився, і те, що перше було тайною вповите, нараз ясним і зрозумілим стало. А чоловіки тільки головем похитували, бо посміхалися з дурних бабів, а на ділі гордилися ними. «Моя вже і за газету береться, а моя якусь ту фордулянок зі суду прочитала». Світ до гори ногами стає, а ви ж як гадали, що об... коби якої війни накликати, або холяри, або чого. Готі баби, і сміялися вдоволено, бо як чоловікові не до того, то найхоч баба знає. А баби, відома річ, коли дохопляться чого, то вже їм спірцю нема, з книжкою і спати лягала б такий народ». А що в читальні його мость і її мость ані часу, ані грудей не жалували, і читаючи часописи все дочиста пояснювали, то ті нововивчені баби незадовго і про сейн, і про парламент знали, і навіть європейською політикою цікавилися. Смішно було слухати, як від керниці з коновками йдучи про тафого і про його реформи розмовляли. І кожну нову ідею Леміша в першу чергу жінки підхоплювали І поти чоловікам спокою не давали, поки вони нею не зацікавилися Так було з театром, з позичковою касою і сільською крамницею, котру причитальні відкрили Немало роль в тім новім житті колубинець єренті відігравали Ланчинський був заможний господар, бездітний, як самоук Сорокалітній, здоровий і дуже гарний з собою мужчина не скинув свого сільського одягу, і крім окулярів, котрі в крилосі вбирав, нічим від других селян не різнився. До слугу нового Паруха зразу ж з резервою відносився, бо попередник був дещо аристократ, і селян близько до себе не припускав. Ланчинський, як півець церковний, тримався тої самої тактики, що й його отець духовний – тому-то у перших початках лемішового урядування Ленчинський недовірливо на нього дивився. Бо хто таке видів, щоб його мось за пана братць з хлопами були? Але до обов'язків Колобинецького дяка належало кожної дине вечором зайти на приходство, віддати ключі від церкви, розказати, що нового в селі сталося, і спитати, чи його мощ чого не потребують. Ленчинський заходив до отця Леміша, його просили сідати, часом і чаєм погостили, порозмовляли як з чоловіком. Він побавився з дітьми, привик до такої демократичної атмосфери, полюбив свого нового пароха і цілу його родину і став його першим невідступним співробітником. Прямо як тінь за Лемішем снувався. Де був парох, там зараз і дяк являвся. Леміш дуже здивувався, коли зайшов шагаєм до читальні і не застав там Ланчинського – не втерпів спитав, варіанта тут не було. Йому відповіли, що був, але десь у село пішов на другий конець, якусь там орудку має. Робітника назавтра потребуючи щось. Леміш заспокоївся і разом з шагаєм прислуховувалися пробі Тимка Капрала. Проба йшла добре, аматори знали ролі, як отче наш, і відтворювали їх на свій спосіб, буцім реалістично, але монологи і репліки рецитували, ніби читали псалтир. Така мішанина стилів дуже далеко відбігала від типу справжнього професійного театру, але з другого боку робила тую нову сільську сценку цікавою і своєрідною. Для Шагая не була це ніяка новина. З власного досвіду знав, як то наші аматорські театри розвиваються. Звичайно, що лише по кількох виставах аматори трохи обтріскуються зі сценою, і що лиш тоді виробляються на артистів і артисток, яких і справжня сцена не раз не потребувала би соромитися, особливо до характеристичних ролей – жидів, шинкарів та жінок цукотух. Зате з амантами, чи там з любовниками – біда. Амантки ще якось дають собі раду, але аманти поводяться на сцені як кілки – Ніяк їм не вдається висловити те, що для них автор у драмі призначив. Чи вони тому винні? Чи наші драматурги? Шагай не брався рішати, а вже найгірше – то було зі співами. У Колобенецькому театрі співами заправляв Єрентій. Не диво, що вони набирали церковного, чи краще сказати, дяківського характеру. Мали дуже повільне темпо, співали – Слово на склади гегекали й старалися один другого перекричати. Капрал Тимко співав «Родимий краю, як який тропар», а пісня «Арендарю батько наш» нагадувала кондак. Шагай мав музикальне ухо, не втерпів. «Можна їм помогти?» – спитав Леміша. «Не обидіться Лечинський?» «Дуже прошу, а Лечинський хай вибачає театрний крилос, будь ласка». Шагай взяв скрипку і став переходити пісню за піснею. Голос мав гарний, і аматори слухали з захопленням його гри і співу, а потім і собі попробували за ним потрапляти».